Vizită în LIMBA străină. În jur ceilalți, printre cuvintele străine și străinate, graiul pierdut ca pantofii rămași prea mici. Pășeam cu disperare rotund, în noi pantofi mari și necunoscuți ca într-o fântână adâncă fără găleată. Ochiul. Nu se lovea de lumină, Iar glasurile răiau pierdute În pâlnia ecoului decedat. Gurile oaspeților Arcuiau între ele jocuri, Jocul înțelesurilor interzise. Erai printre ceilalți? Fără să te țin minte o boabă. Mi-amintesc numai că dacă mai ai fi iubit, privirea nesfârșit mătăsoasă ar fi spart silabele necunoscute în mii de fărâme ce s-ar fi așternut moale deasupra fricii. Autor Gabi Schuster. Lectura Maia Martin